Ja. Ah. Mm. Okay. Lito Teodorido och hennes man bor i en lägenhet i utkanten av Malmö där ett helt rum är fyllt med flyttkartonger. De bor bara här tillfälligt medan de letar efter en lägenhet att köpa. I Malmö? Mm. Beslutet att köpa sitt boende är kopplat till att Lito har bestämt sig för att stanna här i Sverige och inte vända tillbaka till landet hon vuxit upp i, Grekland. Ett beslut som även hennes morföräldrar tog när de flyttade från Grekland till Småland på 60-talet. Ja, de kom hit som arbetskraft och jobbade på fabriker och annat. Liksom. Historien upprepar sig. Morföräldrarna stannade i Sverige och fick barn här. Lito Teodoridos mamma. Och även Lito föddes här i Sverige. Men när hon var 11 bestämde sig hennes föräldrar för att flytta tillbaka till Grekland. Och så dröjde det tills hon var 25 innan Lito kom tillbaka till Sverige. Jag flyttade till Sverige då för att läsa med i januari 2010. Och det var i samband då med eller, några månader efter att jag hade kommit hit- så var det den stora liksom, ekonomiska krisen och allt som skrevs- och och då så småningom så började jag inse att det kommer inte alls vara så lätt att flytta tillbaka. För jag hade liksom planerat om att jag skulle läsa en master i två år och sen flytta tillbaka. Liksom. Men då så småningom så började jag inse på att nej, det var massa nedskärningar, det fanns inga jobb, lönerna, det var ju katastrof. Det var inom ett halvår hade jag förstått att det kommer inte vara så lätt. Och då tänkte jag att ja, men jag stannar kvar några år efter masterutbildningen i alla fall. Men än så länge så har ingenting förändrats. Redan under tiden som hon läste sin master fick Littoteo Dorido jobb som socionom här i Malmö. Idag är hon en av tusentals unga som har lämnat Grekland i jakt på en bättre framtid. De som var kvar och bestämde sig för att stanna kvar i Grekland sa ju som råd till mig att de stannar kvar där. Du är ju nu, Jag kan ju svenska språket, jag är svensk medborgare, jag, jag kan ju... också, ja. Få ett jobb och liksom, jag är integrerad i svenska kulturen och samhället och så. Så för dem var det väldigt så här, som ett privilegium liksom att stanna kvar där. Du har ju den möjligheten. Vi var ju i den åldern där man såg fram emot att bo själv. Kanske hyra en lägenhet. Liksom, börja bygga sitt eget. Och det fanns ju ingen ekonomisk möjlighet till det överhuvudtaget. Inte ens på kollektiva. De flesta borde ju kvar. Men sina föräldrar, de som borde själva, då flyttade tillbaka till sina föräldrar. Hur hade ditt liv varit idag ifall du hade stannat kvar i Grekland? Om jag utgår från hur mina socionomkollegor i Grekland de gör andra jobb. Liksom. De jobbar inte som socionomer. Någon jobbar på flygplatsen, någon annan jobbar på ja, telefonoperatör. Någon jobbar som socionom men jobbar deltid och får 300 euro. Sen har jag andra kompisar som är äldre än mig till och med, 37-årsåldern, som, som inte har något jobb. Liksom. Bor med sina föräldrar och föräldrarna försörjer dem. Och för, det är inte som att föräldrarna har råd, men det är lilla. Liksom. Grekland är ett exempel på vad som kan hända när ett land blir alldeles för men vad är egentligen en för stor skuld? Alla utvecklade länder har en statsskuld och många har en hög sådan. Sveriges statsskuld anses vara på en god nivå, bara 35 procent av bruttot nationalprodukten. Men varje vecka tar vi upp nya lån. Ja, idag ska vi sälja en statsobligation med en löptid på 10 år och vi säljer 4 miljarder. Jag är på Riksgälden, en myndighet med knappt 200 anställda, som har till uppgift att förvalta statsskulden. Och skuldförvaltningschefen Thomas Olofsson guidar mig runt för att jag ska få se hur svenska staten gör för att ta lån. Ja, Man tänker sig kanske så här att om man lånar pengar, Ja, då går man till banken och tar av sig mössan. Och man går därifrån kanske med en väska med pengar. Men så går det inte till när staten lånar. Utan vad vi gör är att vi lånar på olika sätt. Men det vanligaste sättet är att vi ger ut en statsobligation. Och vad är då en statsobligation? Ja, det är egentligen ett löfte om ett kassaflöde. Och det löftet ser ut så här. Till exempel att köper man en statsobligation får man ett löfte om att om tio år till exempel får en miljon kronor. Och sen får man också en kupongränta varje år. Och en statsobligation sen, om man har köpt den. Ja, då kan man sälja den vidare. Det är alltså ett värdepapper. Så vi lånar alltså pengar genom att sälja värdepapper. Thomas Olofsson och jag står och tittar genom en glasvägg på en liten ansamling av ihopsatta skrivbord. Där 60 av riksgäldens medarbetare sitter och tittar på en massa skärmar. Det är de som hanterar veckans auktion av svenska statsobligationer. Så vad de tittar på nu, det är vilka bud som kommer in. Så... Det är ingenting man gör före klockan 11 än att bevaka hur budgivningen går för att se om det här kommer att gå bra eller om det kommer att vara maget med bud. Okay. Så klockan 11 stängs budgivningen? Ja, också. och då ser vi direkt om vi har lyckats sälja fyra miljarder. Sen går vi ut med information om aktionsresultatet cirka tre minuter efter 11. Hur kommer det säga att vi inte kan gå in här utan att vi bara kan titta på? Ja, det har ju att göra med det man normalt kanske lite slarvigt kallar för banksekretess. Att de som köper statsobligationer, de vill inte gärna se på tv att de har lagt ett bud. Utan det tycker de det är deras sak, hur de förvaltar sina sparares pengar. Eller pensionspengar eller försäkringspengar. Det som auktioneras ut idag är alltså teåriga svenska statsobligationer. Och de som vinner budgivningen får förmånen att låna ut pengar till svenska staten. i gengäld får de ett värdepapper. Nu måste det klockan vara elva. Ja, nu har det någon som gjorde tummen upp. Det, bör, det börjar betyda att vi fick in tillräckligt med bud och att eh, uh -huh. rändan var acceptabel för oss. Okay. De som vanligen är mest intresserade av att köpa statsobligationer är olika institutioner som har stora mängder pengar som de behöver placera trygt inför framtiden. Det kan till exempel handla om försäkringsbolag eller om pensionsfonder som ju får in pengar från sina pensionsbadare som måste förvaras och förhoppningsvis växa inför när de ska användas om 10, 20 eller kanske 30 år. Statsobligationer anses vara ett av de tryggaste sätten att förvalta pengar på. Nu, Vill du berätta auktionsresultatet då, då? Ja, jättegärna. Ja, Vi skulle ju sälja 4 miljarder av den tioåriga statsobligationen. Och buden var drygt 7 miljarder, 7,25 miljarder. Så det var nästan dubbelt så många bud som vi skulle sälja. Och ränta med 0,3 procent. Det är verkligen lågt. Det är lågt ränta, ja. håller i sådana här auktioner varje vecka- Fast ibland handlar det om att man säljer statsskuldsväxlar som precis som obligationer är skuldsedlar men har en kortare löptid. Alltså svenska staten förbinder sig att betala tillbaka lånet efter bara några månader eller ett år. Men varför behövs då detta ständiga inflöde av lånade pengar till staten? När staten har ett budgetunderskott då lånar vi upp och täcker det underskottet. Har staten ett överskott? Ja, det behöver vi naturligtvis inte låna lika mycket- utan då är det en del lån som förfaller till betalning. Ja, då måste vi ta upp ett nytt lån för att betala tillbaka det lånet. Och det heter lite grann, lite grann slarvigt att man rullar gamla skulder då, helt enkelt. Så ett lån som förfaller finansieras med ett nytt lån. Om vi inte har ett budgetöverskott då får vi in så pass mycket skatter- så att en del kan betalas tillbaka med skatter. Eller med de pengar som man får när man säljer statliga tillgångar- en stor del av statsskulden betalades exempelvis av när man sålde Absolut Vodka 2008. Men att ta upp lån är alltså något som staten gör kontinuerligt. Antingen för att finansiera underskott i budgeten, som i år, eller för att betala av gamla skulder som förfaller. Lånen tas nämligen på ett par år och finns inget överskott när det är dags att betala så tar man nya lån för att betala av de gamla. På grund av den osäkra ekonomiska situationen i världen är vissa länders obligationer särskilt populära för tillfället. Det handlar främst om länder med en stabil ekonomi och låg inflation. Med andra ord där långivare kan förvänta sig att få pengarna tillbaka. Sverige hör till de som lånar till låg ränta för närvarande. Faktum är att Sverige till och med säljer vissa statsobligationer till negativ ränta. Ungefär som att du som lyssnar skulle låna ut 1200 kronor men bara få tillbaka 1000. Nu vi lånar med en löptid på två år då är räntan minus 0,3%. Vi kan till och med låna upp till fem år med negativ nominell ränta. Och sen på ännu längre löptid är räntan väldigt låg och väldigt nära noll. Har det, det hänt förut? Jag är inte historiker men under överblickbar historisktid så har det inte hänt. Så... Frågan är naturligtvis hur kan det bli negativt för det betyder ju att du får betala för att spara pengar. Men egentligen är inte det så konstigt för att om du har ett väldigt högt sparande ja då får du betala för att någon ska förvara pengarna åt dig. Så istället för att hyra ett bankvalv så kanske kexbolagen tycker det är bättre att vi förvarar pengarna. Då får de ju tillbaka dem om tio år. Då blir det en förvaringskostnad. Jag tänker att frågan är varför lånar vi inte hur mycket som helst för närvarande på de här treåriga statsobligationerna då? Ja, det ska du nog inte fråga Riksdagen om. Därför att hur mycket vi lånar är beroende av politiska beslut. Ja, just det. Fast när jag stängde av bandaren visade sig att den frågan ställs sig också Thomas Olofsson. Om Sverige för närvarande tjänar på att låna pengar, varför lånar vi inte mer? Svaret har bland annat att göra med att Sverige sedan 90-talet, då man hade problem med en hög statsskuld, har ett överskottsmål. Det betyder att man ska sträva efter att de offentliga finanserna ska gå med plus. Inte nödvändigtvis varje år, men sett under en längre period. Då går vi ut på fem Då kör vi. Okej. Okay. Mm. Jag presenterar dig själv för det första. Jag tänkte kolla hur du Jaha, jag heter anna marie Paulsson och jag är nu med verksam vid Nationalekonomiska institutionen. Jag är docent och jag har varit där en förskräcklig massa år. Och mellan varven har jag också gjort en åtta år lång värnplikt i Sveriges riksdag. Vänplikt är det du Ja, politisk vänplikt. Jag träffar Ann-Marie Pålsson på hennes kontor vid Lunds universitet där vårsolen tränger igenom de neddragna personerna. Ann-Marie Pålsson är för en del känd som moderata riksdagsledamoten som lämnade politiken i protest och har beskrivit en partikultur där ledningen styrde med järnhand. Även när det gäller överskottsmålet skiljer sig hennes syn från sitt gamla partis som vill ha kvar överskottsmålet? Ja, alltså jag faktiskt sedan flera år tillbaka så har jag tyckt att man både söver det överskottsmålet eller så att man både skrota det helt och hållet. Därför att när vi har ett läge där räntorna är så extremt låga det kostar ju så sett ingenting för staten att låna. Alltså räntan är noll, det kan till och med vara minus. för, för, för statsobligationen. För, för vissa löptider. Så ska jag förstå staten låna upp pengar för att genomföra kloka... Inte för att öka bidragen till transfereringarna, det leder som liksom det framåt, utan faktiskt för att bygga alla de bostäderna vi behöver, bygga ut infrastrukturen, kanske satsa på forskning, alltså satsa på sånt som bygger Sverige starkt inför framtiden. För det kommer ju dessa investeringar att, att kunna avkastas i så småningom och göra Sverige ännu rikare. På initiativ av regeringen kommer nu överskottsmålet att ses över. Men det finns inga planer på att ta lån för att göra stora investeringar. Finansminister Magdalena Andersson har flera gånger fått frågan om det inte vore på sin plats. Men har svarat att det aldrig är gratis att låna. Lån ska betalas tillbaka. Och när det är dags för det är frågan om man kommer ha pengarna eller tvingas ta nya lån. Och då kanske till en högre ränta. Under goda ekonomiska tider när statskassan går med plus betalar man av på statsskulden. Men få länder är helt skuldfria och en anledning är att finansmarknaden behöver statsobligationer. Om det inte finns en statsskuld så finns det inga vad man kallar för säkra finansiella tillgångar. Alltså säkra papper, finansiellt sett definierar man som en papper att man vet man säkert att man kommer att få tillbaka det som står stämplat på pappret. Varför anses de säkra Alltså Står det att det är en obligation med ett lösenpris på en miljon så vet jag att jag får tillbaka en miljon kronor. Om det är en obligation som ett privat företag har emitterat så vet jag ju inte säkert att jag får tillbaka pengar. För ett företag kan ju de facto gå i konkurs. Och det kan inte en staten, det är det som är skillnaden? Nej. Och en stat kan ju alltid, åtminstone enligt skolböckerna kan de betala sina obligationer genom att de sätter fart på sedelpressarna. Så jag vet att jag får betalt av staten. Och de här säkra tillgångar, tillgångarna har liksom en väldigt speciell betydelse på finansmarknaden För de fungerar som någon form av ett ankare. Alltså, den ränta som etableras med den här obligationen, den sätts då som, som en form av benchmark. Så att om vi har en statsobligation som låt säga, ger en avkastning på 2%. Och sen har vi då en bostadsobligation som jag vet är lite mer riskabel än statsobligation. Inte mycket mer. Så säger investerarna, om jag får 2% på statsobligation så vill jag då på min bostadsobligation ha 2% plus en riskpremie. Så att du startar på den avkastning som det säkra statspappret ger och sen plusar du på riskpremien. Det har till exempel fått som konsekvens att den, vår rika grannstat Norge, som är ännu rikare än Sverige, som ju utan vidare skulle kunna betala tillbaka hela sin statsskuld, ändå har låtit statsskulden finnas kvar på en relativt hög nivå. Just därför man är medveten av att finansmarknaden behöver de här säkra tillgångarna. Men utöver att de flesta länders statspapper anses vara säkra investeringar finns det också regelverk som gör just dessa värdepapper populära. Dels handlar det om krav på försäkringsbolag att de måste ha säkra tillgångar för att klara av att betala sina kunder när det behövs. Dels är reglerna för bankväsendet utformades som så att det egna kapital som man kräver att bankerna har är beroende av hur pass säkra tillgångar de innehar. Olika slags kräver olika mängder eget kapital i banken. Och det finns inga krav på banker att ha något eget kapital alls för de statsobligationer de sitter på. Och därmed har man ju en tendens att vilja låna ut till de låntagare som kräver så lite kapitaltäckning som möjligt. Det blir billigast för banken. Nu ser att du har ett minne från Grekland i alla fall framme här. Vad ja, är ja. det? Oso. Oso. Ja, det är sprit. Stark sprit till och med. Det är ingenting vi dricker, men det är någonting man vill ha hemma och bjuda på. Det är rätt grekiskt. I Litoria Dordidos kalla tillfälliga lägenhet är alla foton och minnen från Grekland nedpackade i väntan på flytten med undantag för osoflaskan. För var man väldigt stolt att vara grek och nu är det lite så här skämmigt liksom fick man en annan reaktion. Alltså jag kommer ihåg när jag var liten och sa att jag är från Grekland. Man sa, oj, är du från Grekland? Jag var där och kvinnland. Och nu är det så här, aha just det. Mm. Mm. Ni som går i pensionen är 40. Och. Jättemycket så. Alltså det var ju speciellt år 2010-2011 när det var som värst med media. Och liksom. Greker var de lataste personerna i Europa. Och, så här. och stackars Europa som ska betala skulden och så här. Grekland har inte blivit hjälp. De har ju lånat massor med pengar och ingenting har hänt egentligen. Så att jag, jag, och de har betalat extremt mycket i räntor. Men det har inte hänt någonting liksom. Sen är det inte det. Är ju Gre Grekland har ju politiker som borde också. Som har inte gjort det de skulle, absolut. Men eh, jag tror att det är mycket business kring det hela. Ja, bra. ja det är bra. Oh, jag har blivit intervjuad om Grekland. Aha. Ja, de går ju ut. Ja, ah, gör de det? Ja, jag sätter 50. Vi sätter 50, jag tror de stannar kvar. Jag tror de går ut inom en månad. På kvällen den 22 så går du och ut och ta en öl. Och den som förlorar bjuder, bjuder på öl. öl okay. <laughs> Nationalekonomen Mats Persson vid Stockholms universitet slår vad med en kollega om Grekland kommer att vara kvar i eurosamarbetet eller inte. Mats Persson har skrivit boken Den europeiska skuldkrisen. Som är en skarp kritik av hur de europeiska staterna har hanterat den grekiska statsskuldskrisen. När Grekland då var i den situationen att de inte kunde betala tillbaka sina lån. Då kom euroländernas regeringar till hjälp och sa vi ska rädda bankerna som har lånat ut pengar till Grekland. Så att vi tar över alla skulder, alla fordringar från bankerna som de har på Grekland. Och det betyder att aktieägarna förlorar inte sina pengar. Jag förlorar ingenting ens? Alltså åh oh, det gjorde de. Det skedde en nedskrivning våren 2012. Skrev man ner den grekiska statsskulden lite grann och det förlorade bankerna på. De banker som satt kvar de grekiska statsobligationerna de förlorade en hel del på det. Men allra största delen av förlusterna slapp de i alla fall. Och vem tog de? Ja det var de här europeiska institutionerna då, Europeiska centralbanken och krisfonderna och IMF. Och de europeiska skattebetalarna i förlängningen. Och IMF, den ägs ju av hela världen så där späds förlusterna ut på hela världen. Och det betyder att förlusterna för Sverige där blev inte så stora. Men det blev väl några miljoner i alla fall. För Sveriges del också? Ja, det blev det. Varför gjorde man så då? Jag tror man blev övertalad av bankerna. Alltså bankerna är en stark lobbygrupp. Bankerna hade gjort dåliga affärer. De hade lånat ut sina pengar till Grekland- och så visade att Ekland förmodligen inte kan betala tillbaka. Då skulle bankerna göra förluster. Då lyckades bankerna på något vis övertala Europas politiker att ta över de här dåliga lånen så att bankerna släppte dem. Mats Persson ger alltså Lito Teodorido helt rätt. Den så kallade trojkan. Euroländerna, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden har inte räddat Grekland utan snarare bankerna som satt på grekiska statsobligationer som skulle blivit värdelösa om Grekland gick i konkurs. Därför köpte man statsobligationer för skattepengar från övriga Europa och delvis världen. Det sägs ofta att storbanker måste räddas från konkurs eftersom de är systemviktiga. När en storbank går under kan det påverka hela samhället. Och Mats Persson tycker också att det är rätt att rädda de europeiska storbankerna på fallrepet. Men först efter att man låtit Grekland gå i statsbankrutt. Och skulle några av bankerna ha lånat ut så väldigt mycket pengar till det landet så att de bankerna själva riskerar att gå i konkurs då får regeringen i det landet gripa in och rädda den banken som håller på att gå i konkurs. Nu har man istället räddat alla banker, de som höll på att gå i konkurs och de som inte skulle gå i konkurs men ändå göra förluster. Till exempel de svenska bankerna. Men det är egentligen förbjudet i Maastrichtöverenskommelsen så att man har brutit mot Maastrichtöverenskommelsen genom att man gjorde det här. Alltså allt sånt där går att göra om man har listiga jurister som hittar på hur man ska göra. Flera studier visar att skuldsättningen i världen överlag bara har fortsatt öka sin finanskrisen 2008. I vissa länder ökar hushållens skulder, såsom i Sverige. I andra är det istället statsskulden som har fortsatt att växa- och bland annat konsultbolaget McKinsey har varnat för att detta kan leda till en ny lånebubbla. Den grekiska statsskulden har visserligen krympt något ifall man ser till storleken på själva skulden. Men förändringen är marginell och i förhållande till sin bruttonationalprodukt, som är det vanligaste sättet att räkna på statsskulden, har Greklands skuld till och med ökat rejält. Från att den var på runt 130 procent 2010 till 177 procent vid senaste årsskiftet. Detta trots då de räddningspaket på 220 miljarder euro i lån som trojkan fortfarande håller på att betala ut till Grekland. Alltså de har ju lånat till räntorna sen dess. Grekland har så stora skulder så de har ingen möjlighet att betala tillbaka dem. Utan de måste skriva ner sina skulder. Och då är bara frågan. Ska förlusterna bäras av bankernas ägare, bankerna som har lånat ut pengar åt dem, eller ska förlusterna bäras av Europas skattebetalare? Och Då bestämde sig euroländernas regeringar då, redan 2010 för att det är Europas skattebetalare som ska stå för den här förlusten. Bankägarna ska inte behöva betala någonting. Det finns ju väl fortfarande en del banker som äger grekiska statsobligationer förstås, för det är säkert en del som har köpt på sig för att de ger ju ganska hög ränta. Det är ett risktagande, va? Spekulera de i det. De ger kanske, jag vet inte vad den grekiska räntan är idag, så har de det på riksredskontoret. Det är en liksom 15 procent, eller kanske jag vet inte. Och det är ju ganska bra avkastning. Om Grekland då inte går i konkurs. Och går de i konkurs då så, ja då förlorar man ju pengarna. Men då kanske regeringarna går in igen och räddar. Den. Man vet ju inte. Så det är ett risktagande som bankerna ägnar sig åt. Att gå i statsbankrutt då, hur pass vanligt eller ovanligt är det? Det är väldigt ovanligt för att... Går man i statsbankrut... Alltså man lurar ju de banker som har lånat ut pengar till en. Och det blir ju inte bankerna glada över. Och då vill inte bankerna låna ut pengar åt en någon gång i framtiden. Så att det är liksom ingen lätt sak. Va? Det är inte så att jag förespråkar någon enkel lösning här. Det är bara det jag tycker den lösning man valde var ännu sämre. Men hade Grekland gått i statsbankrut... Då hade de aldrig fått låna några mer pengar... På de internationella kreditmarknaderna under många år. Och får man inte låna pengar så är det ju svårt. För att det är ju inte så att regeringens budget går ihop varje år. Och i synnerhet inte för Grekland naturligtvis. Så att även ett välskött land som Sverige kan ju vissa år ha underskott av helt legitima skäl. Då. Men kan man inte låna tillfälligt under underskottsåren, då måste man se till att man alltid går ihop. Och det är ganska besvärligt. Ja, för man har ju läst att Grekland också har varit tidigare. Ja, man brukar säga att sen Grekland blev självständigt, på 1820-talet var väl det... Så har Grekland varit i konkurs ungefär hälften av alla år sedan dess. Så på 1800 då, var, då lånade man väldigt sällan ut pengar till Grekland för de brukade gå i konkurs. Lunda ekonomen och föder detta politiken, Ann-Marie Paulsson säger att om man bara tog ekonomiska hänsyn vore det självklart att skriva av det mesta av de grekiska skulderna. Och det vore dessutom inget exceptionellt. Vi har haft många skuldavskrivningar tidigare i historien. i många länder som ställt in betalningarna. Tyskland gjort det två om 1900-talet. Så Tyskland är liksom inte ett land som aldrig beställde in betalningar. Och det är klart att sitter man sån stor skuld så är det ju samma princip där som gäller för en privatperson som är överskuldsatt. Att det är skuldsanering. Det är meningslöst liksom att hålla på luggan flintskallig. Men nu är det ju så att det här är ju inte bara ekonomi. Utan det här är politik. Och det som ligger med i kalkylen och som gör det så fruktansvärt svårt det är ju det att skulden... Euroländerna medjade skuldavskrivningen till Grekland så skulle det ju finnas andra länder som skulle kräva samma behandling. Och då rådde olika länder här, det var i Spanien, naturligtvis i och Portugal, som skulle tycka att, ja men titta här. Eh, Grekland fick sin skuld fixad, det vill vi också ha. Och skulle man kräva samma behandling, och det skulle nog evroländerna inte kunna klara av. Grekland, ett litet land, man klarar hantera det grekiska. Skulden. Men man klarar att hantera de stora ländars skulden. Så det skulle få smittoeffekter och det skulle då riskera att, att få hela evron kollapsen. Och då har man investerat väldigt mycket politisk prestige i Och det är ju liksom det, det som ligger i andra vågskålen som gör att det här blir så oändligt komplicerat. Jag frågar både Ann-Marie Paulsson och Mats Persson. Vad som är en för stor statsskuld? Och båda nationalekonomerna svarar att det inte riktigt går att ge ett entydigt svar. Det är en glidande skala. Svenska statsskulden är då ungefär 40 procent av BNP. Och det är inget problem alls. Vi har haft mycket större statsskuld tidigare. Den grekiska statsskulden börjar närma sig 200 procent av BNP. Och då är det ju problem. Det är lite för mycket. Även om räntorna är låga så blir det en tung börda att betala räntor och sånt på den skulden. Så att... Det finns liksom ingen skarp gräns där statsskulden är en, ett problem. I krisens spår har nya internationella regler för bankerna tagits fram. Basel 3. Enligt dessa ska bankerna nu ha större pengarreserver att ta av utifrån bankerna skulle hamna i kris. Men när det gäller synen på statsobligationer har än så länge inget förändrats vilket har mött kritik. Efter att långivare är skriva av grekiska skulder och landet befunnit sig på gränsen till statsbankrött i flera år kan man fråga sig om det fortfarande är rimligt att anse att stater alltid kan betala sin skuld. Mats Persson konstaterar att de nya regelverken inte ger en sanningsenlig bild av riskerna med att låna ut till stater när man påstår att i stort sett alla statsobligationer även de som hör till krisdrabbade stater som Grekland, är riskfria. Nej, men så är det ju inte. Däremot så är det naturligtvis en politisk fråga. Det är väldigt känsligt. Där. Alltså, anta att en regering då säger att ja, men om vi lånar ut till Danmark, då är det riskabelt. Men lånar vi ut till Norge, då är det inte så riskabelt. Och Så att svenska banker får anpassa sig. Det Det blir naturligtvis en massa politiskt bråk. Så att Det är ju känsligt det där. Det är klart att Grekland inte gillar om man pekar ut och säger att de... Då, om en bank lånar utåt dem då måste man ha extra mycket eget kapital som buffert. Men jag menar, rent ekonomiskt så är det ju rimligt att det är så. Lito Teodorido åker tillbaka till Grekland flera gånger om året för att hälsa på vänner och släkt. Nu när jag åker, till nu när jag åker på semester så, så ser man att man får en lite grå bild av det hela. Också i kontakt med människor- och nära och kära och släkt. Alltså det är väldigt mycket bekymmer. Det är lite tungt. Ingen mår bra. Liksom. Det är en sån liten allmän- eh, lätt depression över det hela- skulle jag säga. Man ser ju liksom hur saker och ting- har gått bakåt. Affärer har stängt. Och så har det en massa nya affärer- med mycket billigare- med mycket dåligare kvalitet. saker har öppnat. Liksom, och, men man ser hur- Människor inte har råd längre. Och då pratar inte jag om lyxvaror liksom och märkes. Så, men jag pratar om ja, basic. Sist här, Lito Theodorido som nu bor i Malmö. Det här programmet heter Bildningsbyrån finans. Jag som gjorde det heter Natascha Lopes och producent var Elin Iskra.